A POLITIKUS Jonel hiában ött fel Bukarestben, az igazi otthona mégis ott volt a Piatra-Neagra alatti házban, ahol piriu urszulúj tajtékos vadvizei zúgtak, s a friss hegyi szél kolompok szavát terelte alá a polyánokról. Aki napsütéses tiszta időben ott ült a csúcsos tetejű öreg ház előtt a fehér nyírfapadon, elláthatott messzi moldova fölött, tova a kékes ködbe vesző hullámokon, és úgy érezhette magát, mintha tengerre nézne. Itt élt Jonel nagyapja még mindig, a vén burszánú vagy bácstraján, ahogy a környező pojánok népe nevezte. Bocskorban járt, és condra és s széles tüszője alól kicsüngött fehér inge. Széles karimájú, fekete nemes kalapját birkafagyúval kente be fél évenként, hogy vízhatlan legyen. S ha csurgó záporban vállára vetette szőttes barna szumányját, gúnyosan nevette ki az úri esőkabátot, melyben ügyvédfia és tanult unokájá jáztak mellette. Bács Traján kétszáz birkával kezdte annak idején, 150 ebből az övé volt, ötvenet a felesége hozott magával, s a 200 birkából lassan ezer lett, majd kétezer. Nyaranta ellepték a piatlan neagram blankáit, s hóhultával levándoroltak gazdag moldovai bojárok szénás kertjeire. Bács Traján maga terelte őket minden évben sa a fiai, kivéve a legkisebbiket. Abból urat neveltetett a zsíros sajtok és hótiszta gyapjú árán. Így lett dr. Kosta Burszánu jön elapja ügyvéd Bukarestben. Hogy legyen odalent közülünk való is, aki megvédje a nép igazát, mondogatta bácstrályán fönt a hegyen, s Kosta Burszánu, az ügyvéd végezte is becsületesen a feladatot, amivel megbízták. A fővárosi burszanuház előkelő szalonjában ott süngött, díszhelyen bácstraján nagyított fényképe, széles karimájú kalapjában ingben tüszővel, s mellette mama Anasztázia fekete fejkendővel, két munkában elaszott ereskezét ölében összetéve. És soha senki a vendégek közül nem döbbent meg ennek a két egyszerű öregembernek a képén, ha még oly nagy úr is volt a látogató, nem esett gúnyos megjegyzés, kétértelmű célzás, tisztelet és megbecsülés illette Romániában a házat, melynek falán dolgos, paraszt ősök képecsünkött Mikor Jonel és bátyja Virgil az egyetemet elvégezték, Jonel ügyvéd lett és Virgil orvos. Apjuk oda vitte őket a két öreg képe elé, és azt mondta. Nézzétek meg jól ezt a két arcot, hogy soha meg ne feledkezzetek róluk. És tanuljátok meg szeretni és tisztelni azokat, akiknek ilyen az arcuk, ilyen a kezük és a ruhájuk, mert ők ennek az országnak az alapja, a román nép. Most pedig menjetek föl hozzájuk a havasba, és ismerjétek meg az életet, melyből én, s rajtam keresztül ti is elindultatok. Janár és Virgil egy évet töltöttek fönt a piatra neagrán, Juhot tereltek, fát döntöttek, füvet kaszáltak. Télen szenetégettek fát, csúsztattak, edződtek hóban, fagyban és szélben együtt a többi legényekkel a hegyen. Bács Trajánnak akkor már újra csak kétszáz juha volt, mint régen. Ennyit megbírt egy maga jól, két pakurárral. A többit szétosztotta a fiai között, akik juhos gazdák maradtak, mint ő. Abban az évben Jonel és Virgil voltak a pakuráljai, az egyetemet végzett úrfiak. Mikor esztendő eltelt, Virgil segédorvosi állást kapott az egyik fővárosi kórházban. Jónel megbeállt gyakornoknak egy híres ügyvéd mellé, aki országgyűlési képviselő is volt. Mikor öt év múlva önálló ügyvédi irodáját megnyitotta, előbb föllátogatott a Piatra Neagrára, mint életének minden fontosabb eseménye előtt. Egy hetet töltött fönt. Nyár volt, Bundán aludt a karám mellett, esti tűznél hallgatta a pásztorok halk beszélgetéseit, érezte arcára hullani a harmatot, s fent az éjszaka kupoláján magasan erdők, hegyek és emberek fölött ragyogtak az örök csillagképek. Eredetileg az volt a terve, hogy ezen a héten megkéri feleségül a Piriu urszubeli Dimitru lányát, Marioárát. De az apja, amikor szólt neki erről ott Bukarestben, nagyon elkomolyodott. Behívta magához a belső irodába, leültette és elmesélte, hogy ő is szeretett egy leányt valamikor ott fönt a hegyen, de nem vehette el feleségül, mert úr kellett legyen, ezt kívánta a család. Haragudott akkor az apjára ő is, mondta, de ma már belátta, hogy ez így volt helyes. Egy ügyvéd leányát vette el, megkapta vele az irodát. Kellettek az összeköttetések is. Nem neki, de hogy a népnek volt hasznára mindez. A nép, mondta az apja akkor, a nép jön el olyan gyámoltalan, olyan szegény és olyan árva. Ki segítse rajta, ha nem mi? Akiket követekként küldött ki a világba, oda, ahol az ő dolgait intézik. Nehéz munka árán fölszerelt bennünket a tudás vegyverével, és nekünk most az a kötelességünk, hogy minden erőnket összeszedve képviseljük azokat, akik ide küldtek. Árulás volna, ha nem tennénk, megértük mindent, ugye? És a mindenben benne van az is, hogy észsel, ravassággal befurakodjunk azok közé, akik ennek az országnak az előkelői, akik a törvényeket hozzák, akik a nép sorsát intézik a király mellett. És ezt jön el, ezt nem érhetjük el úgy, ha feleségül vesszük a Mario árákat. Ehhez a bratianuk közé kell beházasodjunk, a gikák, joneszkuk, Tatareskuk közé. Jonel, én már beszéltem erről anyáddal, és azt gondoljuk mind a ketten, hogy te a konstantineszkulányt kellene elvedd a szenátor leányát, mert ugye jön el árulás lenne, ha nem tennénk meg mindent azokért, akik ott a hegyen dolgoztak értünk hóban, fagyban, jégesőben, tikkasztó, napban hajnaltól vakulásig. Ugye jön el, fiam? És jön el belátta, hogy az apjának igaza van, még csak búcsúzni akart Mario árától. Öreg bács traján, mintha tudott volna valamit erről. Alig érkezett meg az unokája, fölvitte magával a vórfu apélorra, a legmagasabban fekvő legelőre, és csontos, száraz, vénember kezével körülmutatott a fenyves, borította hegygerincek végtelenbe vezető hullámain. Látod ezt? kérdezte, és hangja érdes volt és kemény. Látom, felelte Jonel, és elszorult a torka, olyan szép volt a világ, amit onnan fentről látott. Ez a te hazád! mondta az öreg ember lassan rekedten, és ezek között a hegyek között emberek élnek, és ezek az emberek a te néped. Úgy néznek rád, mint ahogy a papra néznek, aki Istennel igazítja el a dolgaikat. Te az uraknál kell a papjuk legyél, azoknál, akik a földi sorsokat igazgatják, ezt várják tőled. És most tégy, amit akarsz. És el. Még azon az estén átment Marioárához, a Piri Ursulúiba és megmondta neki, hogy nem veheti el feleségül. Marioára nem sírt, csak lehajtotta a fejét és bólintott. Én ezt tudtam már akkor, mondta Halkan, és azután is csak álltak egymás mellett, és nem szóltak többet. Este volt és nyár, és ők álltak a patak fölött, ahol a nagy juhar ágai a vízre hajolnak, s a lenyugvón a porrá tört aranyjal hintette végig a piriu urszulói völgyét, végig-végig a kaszálók lankáit, a bükkös erdőzöldjét, a kanyargó szekér utat lent és a szétszórt apró házakat. Csodálatosan szép este volt, fájdalmasan szép annak, aki búcsúzik. Fentről egy hűvös kezű szellő hozta le a fenyvesek erős nyers illatát, és a víz tajtékozva zúgott a patakban, köveken bukvencezett keresztül, gyémán csöpjeivel, szitakötők után fröcskölt, fehér habot vert, és futott, futott. Hova szalad? kérdezte magában a fiú. Hova szalad? kérdezte magában a leány, csak álltak egymás mellett, és nem szóltak többet, de tudták, hogy az idő is úgy fut el a szép percekkel, Mint a patak vize halott pillangok színes szárnyával. Egy hetet töltött akkor jön el a piatra neagrán, Hét napot és hét éjszakát. S a leány vele volt hét nap és hét éjszaka. Az erdők gerincén, este a tűz mellett, Éjszaka csillagos ég alatt, a birkaszagú bundán, aztán egy hét múlva jön el, elment. Csak bácsi Traján kísérte le a hegyajjáig, ahol az ösvény az országútba befut más senki. Isten segítsen, mondta, és homlokon csókolta az unokáját, és reszketős vénember száját egy pillanatig ott tartotta rajta. Amilyen román leszel, úgy segítsen! Azzal száraz csontos ujjával ráhintette a kereszt jelét, Megfordult és hajlott háttal döcögő léptekkel elindult vissza a hegyre. Jonel pedig egy évre rá, feleségül vette Vlad Konstantinescu szenátor leányát, Elenát. Vlad Konstantinescu azok közi a bojárok közé tartozott, akik egész életüket a politikának szentelhették, mert egy évre nem kellett gondjuk legyen. Ott volt mögöttük a jó tízezer hold, Baragáni föld. Megteremte a magáét nélküle is, ha még oly restek voltak is a cselédek. Aztán ott volt újabban a kincses erdély, a meghódított tartomány. Csak ki kellett nyújtani feléje a kezet, s már ömlött belé az igazgatósági tagság, bánya, részvény, vagy ha más nem, hát egy jövedelmező titulus. Hat lánya volt Vlad Konstantineszkunak és két fia. Az egyik fiú katonatiszt lett, a Gárda Huszároknál, a másikat elvitték prefektusnak Erdébe. A hat leány is rendre férjet fogott magának, és elene a legkisebbik egészen jól tette, hogy hozzámentehez a Bursanúhoz. Konstantinescu papa a liberális párthoz tartozott kezdet óta, ez volt az urak pártja, és amióta a Maniúféle Nemzeti Parasztpárt egyre több tért hódított, az volt a fölfogása, hogy a paraszt származásúak közül minél többet kell megszerezni a liberálisok részére, és ezzel kifogni maniújék vitorlájából a szelet. Ez a házasság tehát nagyon kapóra jött az elmélethez. Jomburszano apja derékügyvéd volt, és igen okosan tette, hogy nem politizált, de ezt a fiút föltétlenül meg kellett fogni. A burszanok odafönt Moldova szélén a hegyekben kiterjedt bocskoros rokonságukkal nagy súlyt képviseltek a választásokon. Mindezeket számításba vette a szenátor, mikor a leányát hozzáadta Jonelhez és segített neki, hogy irodája megnyitása után azonnal keresethez is jusson. Mikor egyeztendővel az esküvő után, akkor lett jön el harminc éves, a liberálisok választási listáján képviselőnek jelölték, sokan heves szemrehányásokkal illették az apját, hogy minek engedi fiát az táborába? De Costa Bursanuk edélyesen mosolyogva intette le az akadékos kodókat. Aki fél a víztől, nem eszik halat, idézgette az ősi parasztmondást, s aki haza akar vinni egy darabot a sajtból, az hiába áll a karámon kívül, annak be kell menni oda, ahol osztják a sajtot, s mivel a sajtot ma a liberális osztják, tehát hagyjátok békén a fiamat, hogy csinálja, amire tanítottam. Nem a párton múlik a jó politika vagy rossz politika, hanem az embereken, akik csinálják. Bács Trajan pedig fönt a piatra Neagrán szétküldte az üzenetet, Terebélyes rokonságán keresztül a hölgyek falvaiba: Aki nem az ő unokájára szavaz, azt megveri az Isten. És Jonel Bursanú képviselő lett. A szűzbeszéd jól sikerült, és az új képviselőt rokonszembesítette a többi pártok felé is. Arról volt szó, hogy a kormány valami bécsi zsidó cégnek, a Pohris bankháznak. Odaadta a felső moldvai erdők kitermelési jogát, és a cég, amelyik a kitermelést elkezdte alacsonyabb munkabérek mellett, bukovinából hozatott munkásokat. Jomburszano azt kérte beszédében a földművelésügyi minisztertől, hogy vonja vissza a bécsi cégtől a jogot, mivel az erdőkitermelés a moldovai parasztság egyik legfontosabb jövedelmi forrása, és ha az ezzel járó keresetet az elkövetkezendő években egy idegen bank zsebelibe? Úgy ez nem csupán a parasztság életfeltételeit nehezíti meg, hanem felesleges módon külföldre viszi az ország pénzét. A beszéd általános tetszéssel találkozott, és bár szokatlan volt, hogy egy kormánypárti képviselő a kormány támadja, de a liberálisok nagy többsége is el kellett ismerje, hogy a fiatal burszánonak igaza van. Az ügyet kivizsgálásra utasították, és ezek során kiderült, hogy bizonyos hivatalokban lefizetések történtek. Néhány állami hivatalnokot menesztettek, a bécsi céggel a szerződést fölbontották, és a liberális párt még föl is használta az ügyet, hogy odaállítsa példaként a parasztság elé, ide nézzetek, ki jobban az érdekeiteket. Első közéleti szereplése tehát sikerrel járt. Mikor néhány héttel az eset után egy körút alkalmával pár órára a Piatra Neagrára, az öreg bács Trajan megrázta az unokája kezét, és azt mondta, ember vagy Jonel, és ez nagyobb dicséret volt Jonel Bursanunak, mintha maga a király fogadta volna kihallgatáson. Öt évig tartott ki a liberálisok mellett, akkor hirtelen kilépett a pártból. Kosta Bursanu megint azzal nyugtatta meg az idegeskedőket, tudja jön el, mi csinál. Azonban az apúsával már nem ment olyan könnyen a dolog. Ellen a sírt, az öreg Konstantinescu dühöngött. Én csináltam embert belőle, dordította jól ebédlőjében. Az én nyakamon másztál be a politikába, és most ezt mered tenni? Hát majd nézd meg, mi lesz a következménye. Majd élj meg a parasztjaidból, ha tudsz, Az ügyvédi irodádat akár bezárhatod. Jónál nyugodtan támaszkodott a kájhának, és csak ennyit felelt mindezekre. Engem a burszanuk és a moldovánok választottak meg képviselőnek, és nem a párt. Ha kell, majd megválasztanak újra. Úgy is történt. A következő választásokon Párton kívül lépett fül, és a hegyek népe megválasztotta megint. Nem csalt a szimatja. Bár Németország messze volt, de az ottani események éreztetni kezdték hatásokat Romániában is. A liberális kormány lemondott. Utána gyors egymás utánban következtek a különböző rövid életű kormányok, de Junel nem tartozott egyikhez sem. Várt és figyelt mikor a nemzeti párt került uralomra, lemondott a képviselőségéről. Senki sem értette, hogy miért, még az apja sem. Mondta, ugyan tovább is az öregkozta az embereknek, hagyjátok, John el tudja, mit csinál. De magában bent nem volt már ő sem biztos ebben. Jonel vállatvont, ha kérdezte, várni kell, mondta, a zavaros idők jönnek, és neki lett igaza. Erdély, ez a különös idegen tartomány, a maga magyarjaival és ravas szászaival egy idő óta újra sok bajt okozott. Magyarország húsz év óta követelte vissza magának, és amikor a német csapatok bevonultak Cseszlovákiába, és Hitler felső Magyarország egy részét visszaadta magyaroknak, az egész román közvélemény megbojdult, mint egy hangyaboly. Mindenki tudta, hogy most Erdélyre kerül a sor, és mindenki, ordítva rászta az öklét és szitta a magyarokat. Az ilyet kormányok azzal próbálták ellensúlyozni a dolgot, hogy az erdélyi magyarság vezetőit időnként letartóztatták, összeesküvés címén bebörtönözték, ostromállapotot rendeltek el. De Jonel tudta, hogy mindez nem használ, csak árt. Tudta, hogy erdély kérdése pillanatnyilag a németek kezében van, mint egész kelet-európa sorsa. Tehát erdély kérdését, nem Erdélyben, hanem Németországban kell eligazítani. Kedvében kell járni a németeknek. Erdély valami egészen különös, romantikus világ volt Jonel számára. Valami hősies, legendás világ. Emlékezett jól arra néhány hétre, amit gyermekkorában, mint cserkész, ott töltött az erdélyi hegyeken. Tizenkét cserkészt küldött mindössze Románia, arra nemzetközi táborozásra, és ő egy lett ebből a tizenkettőből. Komoly szavakkal magyarázták meg neki, hogy most Romániát kell képviseljék idegen népek között, és emlékezett arra súlyos, büszke önérzetre, ami egész valóját átjárta ettől. Átvitte őket a vonat a határon, idegen rendőrök, idegen egyenruhák, idegen fogadta őket, idegen emberek, idegen fiúk, de olykor egy-egy állomáson kopott falusi papok szálltak föl a vonatra, bejöttek hozzájuk a fülkébe, és románul szólaltak meg. Csillogott a szemük, megcsókolták őket, és a kezüket rázták. Némelyikük odasúgta a búcsúzáskor testvérek. Hamarosan útlevél nélkül járunk át egymáshoz, ha Isten megsegít. És gyorsan körülnéztek, hogy nem hallotta-e meg valaki idegen, amit mondtak. Kalandos hősies hangulat vette körül őket, mint az összeesküvő hazafiakat egy idegen táborban. Egy jelenetre tisztán emlékezett. Ez már fönt a hegyen történt. A hegy olyan volt majdnem, mint a piatra neagra, egészen otthon érezte magát. Egy nagy csapat cserkészsel vándoroltak együtt a gerinceken, s fölértek egy lapos legelőre. A legelő tele volt juhokkal. Odébb látszott a karám, Aztina ház és az ismert félfedél, ahol a pakurárok aludtak. Olyan volt minden, mint otthon bácstrajánnál. Két ember botradőlve állt a jók mellett. Ezek is úgy voltak költözve éppen, mint bács Traján. Kutyák ugattak. Csibanyé! ordított rájuk az egyik ember, és a hangja is egészen a bács Trajáné volt. Ő megállt akkor, és rábámolt az emberekre. Különös volt és szívdobogtató, itt lelni rájuk az idegen országban. Lassan oda ment hozzájuk, és félve rájuk köszönt, otthoni román szóval. Adjon Isten jót! A két ember ránézett. Soha nem felejtette el az arcukat, ahogy akkor ránéztek. Csodálkozás és öröm volt az arcukon, és román szóval feleltek ők is. Sok évig éjjel úrfi! Közelebb ment hozzájuk, a szíve hangosan vert. – Románok vagytok? – kérdezte még mindig hitetlenül. – Azok hát! – felelte az idősebbik. – S te honnan jössz? – Bukarestből! – a két ember összenézett. Az arcuk felragyogott valósággal, aztán magukkal vitték be a Sztinához, ahol egy öregember a sajtot készítette. – Ez az úrfi Bukarestből való – mondták az öregnek, és az keresztet vetett, és mindenáron kezet akart csókolni neki. Megajándékozták sajttal, orgával, faragott bottal. Maguk közé vették, és kérték, hogy beszéljen nekik Romániáról, az országról, amelyik a románoké, és ő beszélt. Úgy hallgatták a pásztorok, mintha pap szólott volna velük. Soha nem felejtette el az arcukat, szépek voltak és meghatottak, mint akik messziről jött testvérüket ünneplik. És amikor elbúcsúzott tőlük, Elkísérték a legelő végéig, és ott azt mondta az idősebbik, mondd meg otthon, hogy élünk itt, és várjuk őket, s ha mi már nem élünk, úgy élni fognak a fiaink, és azok várnak tovább. Mondd meg otthon. És levették a kalapjukat, és azt mondták, Isten segítsen, Isten legyen veled. Erre az élményre emlékezett vissza valahányszor Erdélyről volt szó. Később megtanult az iskolában, hogy Erdély román föld, de mindaz, amit a könyvekből tanult, nem jelentett annyit, mint ez az emlék. Diák szíve újjongott a lelkesedéstől, amikor a háború után Erdélyt Romániához csatolták. Maga is részt vett a nagyszerű ünnepségeken, amik a amikor folytak látta az Erdéből érkező román küldöttségeket, de mindez kevesebb volt, mint az az első emlék. Legenda és hősiesség illatától volt súlyos a levegő ott fent, azon a hegyen. Erre gondolt most vissza mindig, amikor Erdéről beszéltek, és érezte, hogy nincs nagyobb és szentebb feladat, mint megmenteni Erdét a magyaroktól. Egy barázdát sem. Ordították a gyűlések szónokai, de Jonel tudta, hogy ez nem elég. A németekkel kell összebarátkozni, Hitlert kell megnyerni a román igazság számára. Egyetlen lehetőség van, tudta, ha Németország közelebb érzi magához Romániát, mint Magyarországot. Itt ott néhány gyűlésen felszólalt. Vezér cikket írt a oldali lapokba, dicsérte a Nemzeti Szocialista Németországot, mint a képül állította oda a román politikusok elé Hitlert, szitta a zsidókat és az angolokat. Nem volt különösebben antiszemita, hiszen ott Moldovában jóformán nem is volt zsidó. Cikkei és beszédei, melyekben a zsidók ellen kirohant, deportálásukat és vagyonuk elkobzását követelte, mind Erdély miatt születtek. Kissé megijedt. Amikor Hitler Stálinnal szövetkezve megszállta Lengyelországot, és a németek közbejárására Románia át kellett adja az oroszoknak. Aztán megindultak a tárgyalások Magyarországgal Erdély miatt. Minden erejét és rábeszélő képességét latba vetette, hogy a román kormány propagandairatokkal lepjel Németországot, Propaganda csoportokat küldtek a német fővárosba, német küldöttségeket vezettek végig az országon, gondosan ügyelve arra, hogy a magyar lakta vidékeket messzire elkerüljék. De el úgy érezte, hogy mindez nem elég. Románia át kell vegye a nemzeti szocializmus teljes egészében, hogy ezzel nyerje meg Németországot a maga számára. Így lett Jon Bursanu nemzeti szocialista. Aztán megtörtént a bécsi döntés, és hitlerék visszaítélték Erdély felét Magyarországnak. Az ország fölhördült. Menekült hivatalnokok és tisztviselők özölöttek haza Erdélyből. A kormány retorzióként szigorú intézkedéseket hajtott végre a délerdélyi magyarokon. Papokat börtönöztek be, birtokokat koboztak el, falvakat tizedeltek meg. De John Bursanu tudta, hogy ez nem elég. Meg kell nyerni a németek barátságát minden áron, mondta apjának. A bécsi döntés csak ideiglenes megoldásnak készült, hogy a háború alatt ne okozzanak, zavart a magyarok. A háború után majd újra rendezik ezeket a kérdéseket, addig meg kell nyerjük a németeket a magunk oldalára. Kosta Bursanu gondterhelten hallgatta a fiát, nem kell-e vajon túlságosan nagy árat fizetni a németek barátságáért? Erdélyért semmi sem lehet túlságosan nagy ár, felelte Jon elindulatosan. Románia átadta a németeknek a ploesti olajkutakat. Átadta a gabonáját, állatállományát, erdőit, és végül az embereit is. A román hadsereg teljes erejével Belevetette magát az Oroszország elleni háborúba. Jonel Bursanu hetenként írt a cikkeit a lapokba. Az egész román nép egyetlen emberként áll Hitler mögött, kiáltotta ezekben a cikkekben. Hitlertől várjuk az új Európát és rabságban élő véreink felszabadítását. Hitler a mi nagy barátunk. Szorgalmasan gyűjtötte az adatokat Magyarország ellen, és minduntalan világgá kürtölte őket. Magyarország szabotálja a német háborút. A magyarok védelmükbe veszik a zsidókat, a magyarok angolokat rejtegetnek, a magyarok vonakodnak részt venni a háborúban, katonaságukat különböző ürügyekkel visszatartják, míg a román hadsereg vérét áldozza Hitlerért és Európa jövendőjéért. Addig írta cikkeit amíg az Antonescu kormány felfigyelt rá és kinevezte prefektusnak Felső Moldovába. Mikor a megyeszékhelye megtörtént az ünnepies beiktatás, Jonel első útja a nagyapjához vezetett. Régen nem volt fönt a hegyekben, az Erdélyért folyó küzdelem túlságosan igénybe vette az idejét. A gépkocsit lent hagyta az országúton, és gyalog ment föl a keményre taposott kis ösvényen, mint hajdan. Bácsi ott ült a fehér nyírfapadon a ház előtt, amikor fölért hozzá. Nagyon öreg volt már. Átetsző sápadt arcát felé fordította, és amikor megismerte, megcsillant fátyolos szürke szemeiben az öröm. De vagy az, Jonel? kérdezte, amikor a főispán megcsókolta az kezét. Jó, hogy eljöttél, Jonel. Már szót akartam küldeni érted. Az idő eltelt. Az idő eltelt? Igen, gondolta John el az idő eltelt. Már nem terelünk többé juhokat harmatos legelőkön, fiatalos kedvel nagyokat kurjantva. Nem várjuk Mario árát a juharfák alatt este, és nem lesünk hulló csillagot. Igen, az idő eltelt. Valami furcsa szomorúság lepte el hirtelen, körülnézett a régi hegyeken, mélyen beszívta a gyantaszagú illatos levegőt, és szomorú lett. Maga sem tudta miért. Igen, gondolta. Az idő valóban eltelt. Őj le, szólalt meg az öreg ember. Valamit mondani akarok. Leült. Délután volt és ősz. A szemközti hegyoldal fenyvesében halálos sárgán égtek a nyírfák, s valahol fönt az urszú fejében szarvasbika bőgött. Hangja átbúgott a tiszta őszi csöndön, mint egy szomorú kürt szó. Hát, prefektus lettél, kezdte az öreg lassan. Erre vártam. Amíg éltem, mindig csak erre vártam, hogy közülünk való legyen, aki oda a sorsunkat intézi. És ezért akartam üzenni, érted, mert... Mert még mondanom kell valamit. Valamit, ami fontos. Elhallgatott és fölnézett a hegyre. A hegy fölött magasan felhők húztak át, kiskönnyű, bolyhos felhők, fehérek, tiszták. Talán azokat nézte. Az igazság, kezdte egy idő múlva, az igazság az, ami fontos, jön el. Az igazság nyelve egyedül az a nyelv, amit minden ember megért. Akik mostanában feljönnek ide hozzám a falvakból, Azoknak a beszédét én nem értem. Miért van ez, Jonel? Miért dühösek az emberek odalent? Miért zúgnak, mint a méhek, amikor harkály kopogtatja a kast? Te prefektus vagy, Jonel. Neked tudnot kell, hogy miért van ez. A háború miatt, felelte Jomborszanok, és Erdély miatt főként, Erdélyt ketté vágták a németek, és felét odaadták a magyaroknak. Az öreg elgondolkozva bólogatott. Háború, ez a harmadik, amit megélek. Az urak azt hiszik, hogy háborúval el lehet intézni a dolgokat, amiket másképpen nem tudnak megoldani. Pedig minden háború csak halált hoz, sok-sok ember halálát, akiknek dolgozni kellett volna, és nem meghalni. És szegénységet hoz, csapást, nyomorúságot minden háború. Akár megnyerik, akár elvesztik, a háborúban csak veszíteni lehet. Sok-sok életet, emberéletet jön el. A háború butaság, és aztán Erdély. Az urak azt tanították az iskolákban, hogy Erdély román föld, és az emberek elhisznek mindent, amit tanítanak nekik. Most aztán megvadultak, és háborút akarnak. Így van ez, ha nem az igazságot tanítják az iskolában. Akkor jobb, ha nincsenek is iskolák. Erdély román, szólalt meg hírtelejom, mert is hangja kemény volt. Erdély román. Az öreg ember ránézett. Sokáig nézte. Nem tudom... Kezdte azután, hogy miért mondod ezt így? Talán ott voltál és láttad. Vagy talán te is csak az iskolában tanultad, mint a többi? Erdély Román, ismételte Jónel Makacsul. Átutaztam rajta és láttam. Erdély Román. Bács Trályán hallgatott egy darabig mintha a szavak súlyát mérlegelné, amiket mondania kell. Én is jártam ott, kezdte el aztán lassan, sok évvel ezelőtt. Még nem voltál a világon, akkor még apát sem, iskolák sem voltak, ahol olyasmit taníthattak volna, ami nem igaz. Talán azért láttam sok mindent másképpen, mint te. Juhokat hajtottam át telelni, mert lent nálunk, a bojároknál, kiégett a széna a nagy száasságtól abban az esztendőben. Sok völgyet és sok falut láttam ott és sok embert. És az emberek más nyelven beszéltek, mint mi. De ilyen emberek voltak azért ők is, kis házakban élők juhottartók, szántóvetők és szegények. Csak éppen, hogy más nyelven beszéltek. De azért jók voltak hozzám. S szívesek, és adtak szénát a juhaimnak. Mert látod, Jonel, nem az a fontos, hogy román vagy nem román. Az a fontos, hogy ember. Hogy jó ember, vagy nem jó ember. és azok, látod, jó emberek voltak, és segítettek rajtam, pedig egy szót sem értettek románul. Csak látták, hogy a juhok döglenek meg az éjségtől, és adtak a szénájukból. Hát, látod, ezért mondom én, hogy az igazsága a legfontosabb ezen a világon. Mert amióta azt tanítják az iskolákban, hogy a föld ott túl a hegyen román föld, azóta gyűlölet támadt köztünk és azok között, akik akkor a szénát adták nekem. Mert a hazugságból gyűlölet lesz, mindig ezt tanuld meg el s a gyűlöletből halál, pusztulás és szegénység. Amíg igazságunk volt, addig békességünk is volt, mert az igazság és a békesség az ugyanaz. De ahol nincs igazság, ott békesség se lehet. Nekünk pedig most nincsen igazságunk, el, mert amit ma odalent összekiabálnak az emberek, az minden csak nem igazság. Az lehet politika, az lehet harag, az lehet irítség, az lehet elfogultság, az lehet butaság, az lehet szenvedély, gyűlölet, kapzsiság, minden, de nem igazság. És ezért van háború, és ezért lesz pusztulás, nagy-nagy szegénység és sok-sok nyomorúság. És én örvendek, hogy vén vagyok már, és nem érem meg azt, ami jön. De fáj a lelkem azokért, akik még fiatalok és erősek, és akik el kell pusztuljanak mielőtt az életüket, befejezhetnék, mert eltévesztették az igazságot. És még csak nem is tudnak róla, John el, nem is tudnak róla. Hazugságra tanították őket az iskolában, és gyűlöletre, igazság és jó indulat helyett verje meg az Isten azokat, akik ezt tették velük. A prefektus hallgatott. Döbbenve és lázadozva belül, de tisztelettel hallgatta az öreg szavait, és arra gondolt, öreg már szegény, és arra gondolt, csak egy ámbor vén juhász, mit tudhat a világról? Janel, te prefektus vagy, nagyúr, szavadat sokan hallják, és ez jó. Úgy történt minden, ahogy akartam. De most kérek valamit tőled, Jonel. Szólj, bácstráján! Az öregember ránézett az unokájára egyenesen a szemébe, és úgy mondta. Ígérd meg, John el, hogy az igazságot fogod cselekedni mindig és mindig, mert csak az igazság az élet. Ami nem igazság, az pusztulás. Ígérd meg! Ígérem! Esküdj meg, hogy sem szóval, sem tettel, sem, semmilyen módon nem cselekszel az igazság ellen, mert aki az igazság ellen cselekszik, az a nép ellen cselekszik. Esküdj meg! Esküszöm! Úgy segítsen meg téged az Isten! Úgy segítsen meg engem az Isten! Jól van, mondta az öregember, és megkönnyebbültem fel Most már jól van! Most már meghalhatok. Aztán még sokáig ültek egymás mellett a padon szó nélkül, és nézték a hegyeket, és hallgatták az őszt, ahogy Lábújhegyen tovahaladt, gerincről gerincre lépve a világ fölött. Aztán este lett, jónál elbúcsúzott, lement a gépkocsijához, és visszatért a városba. S bács Traján azon az éjszakán meghalt. Temetésén az egész család összegyűlt. a királyi sebészeti klinika főorvosa és a prefektus vitték vállukon a koporsót. Az unokatestvéreikkel együtt. Bocskoros juhosgazdákkal, bozontos szénégetőkkel. És az összegyűlt hegyi nép meghatott szemekkel nézte a mindenható prefektus urat. Bács Trajan unokáját, aki vérükből való vér, és sokan arra gondoltak talán, hát ha ezentúl mindig így lesz, hogy az urak és parasztok együtt viszik vállukon a koporsókat, és együtt faragják a bölcsőket is a jövendő számára. A temetésre Márioára is eljött, urával és hat gyermekével. Mikor Jonel megállt előtte és kezet nyújtott neki, és tenyerében tartotta egy másodpercig az asszony munkától eldurvult érdes meleg kezét, abban a pillanatban érezte meg életében először, hogy mennyi sok idő telt már el a fiatalság óta. Mário arcát barázdák árnyékolták már, s hajdan vidám szemei szomorúak voltak, és mélyen ültek, mint azoké, akik egy idő óta Befelé néznek önmagukba, és ott keresik a dolgok végső titkát. Szép gyermekeid vannak, mondta el, hogy szóljon valamit. Isten tartsa meg őket, Mariuára. Köszönöm, uram, felelte halkon az asszony. Isten tartsa meg a tieidet is. Neked mennyi van? A prefektus alca elsötétült. Egy sincs, felelte Tompán. Ez volt életének egyik nagy fájdalma. Elena beteges volt, és nem tudott gyermeket adni. Az asszony sajnálkozva nézett rá puha anyás pillantással. – A te gyermekeid vagyunk mindannyian, prefektus úr – mondta aztán halkan, és lehajtott fejjel –– Tartson meg sokáig az Isten. A marioára ura is ott állt, és zavartan forgatta kezében a kalapját. Nagy darab ember volt, erdős gazda és vízi már. Aki saját fűrészén készítette a deszkát, és maga fuvarozta le a városba. Ez az uram. Dimitrunak hívják. Isten tartson meg, Dimitru. Isten tartson meg, uram. Régen készülök rá, hogy megköszönjem neked, amit annak idején az erdőkért tettél, amikor azok az idegenek ki akarták venni kezünkből a kenyeret. Hát most megköszönöm mindannyiunk nevében, Isten éltessen, prefektus temetés után megülték a tort. Házigazda a legidősebb burszenú volt, Kosta ügyvéd bátja, Pálinkát is ittak és sajtot ettek hozzá. Ott ültek a juhos gazdák mind a ház megtelt cserzett birkabőr szagával. És Jonel fájva emlékezett vissza azokra az időkre, amikor még itt ült naponta ő is ezek között az emberek között együtt törvendezett velük a jó időnek s együtt aggódott viharon jégesőn. – Éltessen, Jonel! emelte föl Koszta ügyvéd a poharát, mintha eltalálta volna fia gondolatait. – Éltessen, Virgil! Majd egy kis szomorú mosolyjal a szája körül hozzátette a köszöntéshez. – Arra, ami szép volt! – arra, ami szép volt! – felelte Virgil a főorvos, és megkönnyesedett szemmel vette kezébe a poharat. Jonel elborult arccal, szótlanul itta ki fenékig az áldomást, aztán hamarosan felkelt a helyéről, és elbúcsúzott. Amíg az autó lefele vitt a hegyről bele az éjszakába, kényelmes ülésen hátradőlve elgondolkozott azon, hogy vajon az ár, amit fizetnie kellett azért, hogy prefektusa lehessen ennek a mépnek, nem volt-e mégis igen-igen magas? Nem volt-e mégis több, mint amennyit egy embertől kívánni szabad? Mário gondolt, és hadgyermekére gyermekére, és úgy érezte, hogy nincs a világnak az a hivatalos gépkocsia, amit fölne cserélne szívesen egy pár ócska bocskorért. Egy pár bocskorért, amelyikben ott léphetne most valamelyik kanyargós hegyi ösvényen hazafelé, egy hegyes is kis faházhoz, maga mögött Mariuárával, és a hadgyerekkel. gyerekkel. Elena akkor már harmadik éve feküdt az egyik nagy fővárosi szanatóriumban. Hogy tulajdonképpen mi volt a baja, azt egy orvos se tudta biztosan megmondani. Jónel néha arra is gondolt, hogy talán nincs is semmi baja, csak az unalom. Ráért beteg lenni, hát beteg volt. A Konstantineszku rokonság ott körülötte, és megtöltötte a fejét mindenféle léha butasággal. Jónel valóban haragudott a feleségére. Ha feljött volna ide a hegyre, kavarta volna a sajtot, főzte volna a puliszkát, és mosott volna egész nap, mint a havasi asszonyok, nem lett volna semmi baja, gondolta magában. De Elena sohasem járt fönt a hegyen. Nem akarta bácstrájánékat látni. Undorodott a birkaszaktól, és nem ette a puliszkát sem. A társaság, amelyhez tartozott párizs majmolta, divatban, szokásban, viselkedésben, és betegségben is. Nem, a házassága nem volt szerencsé, és azt mindenki láthatta, még Jonel apja is. De Koszta ügyvéd ezzel vigasztalta a fiát. Tartoztál vele az ördögnek, Jonel. Mindenki tartozik valamivel az ördögnek, te a házasságoddal tartoztál, de legalább túl vagy rajta, s a politikai pályádat elindították a Konstantineszkok. Az a fontos de el néha úgy érezte, hogy talán mégsem ez a legfontosabb. De nem szólt, minek. Ami megtörtént, azon úgy sem lehet segíteni. Bács Traján temetése után teljes erővel vetette magát a munkába. Szükség is volt erre. Az egymást követő kormányváltozások ideje alatt a megye közigazgatása összezavarodott. Két-három éves panaszok hevertek elintézetlenül. Szolgabírók, jegyzők saját szakállukra intézkedtek, s némelyikük, mint egy, egy valóságos kis despota uralkodott a népe fölött. A nép némán tűrt és hallgatott, mert megszokta, hogy hiába megy panaszra bárhova, a kivizsgálási parancs újra csak a főszolgabíróhoz, vagy a jegyzőhöz tér vissza, s jaj, akkor a panasztevőnek. Jonel Bursanu erős kézzel nyújt bele a dolgokba. A panaszokat maga vizsgálta ki a helyszínen, a hivatalnokok visszaéréseit könyörtelenül torolta meg. Így is beletelt jó néhány hónap, amíg rendet tudott csinálni a megyében, és mikor ezzel végre megvolt, akkor rászakadt az országra az igazi háború, a maga teljes valóságában. Eddig csak egy-egy hat testet küldtek ki a frontra, és inkább otthon lármáztak sajtóban és ökölrázó beszédekben, hogy bebizonyítsák a németeknek mennyivel különb fegyvertárs Románia, mint a szabotáló Magyarország. De egyszerre megváltozott a helyzet. Románia mozgósított most már nem csak újságcikkekben és propaganda beszédekben, hanem a valóságban is. Nem ez volt az első mozgósítás. Az utóbbi években gyakran játszottak már a különböző kormányok ilyesmit Erdélyel kapcsolatban. De el tudta, hogy ez most nem ijesztgetés, és nem színház. Ez vérre megy, és életre. És eszébe jutottak bács Traján utolsó szavai az igazságról. És mert úgy érezte, hogy két féle igazság van, az egyik az ország igazsága, amelyik a háborút kellett választa metek oldalán Erdély miatt, és a másik a nép igazsága, amely mindenképpen életben kell maradjon, Megpróbálta egyszerre szolgálni mind a két igazságot. Olyan volt ez, mint egy nehéz, rettenetesen nehéz és bonyolult hadművelet magánháború országon belül. A németek kívánságait, a gabona és állatbeszolgáltatásokat illetőleg a legszigorúbban végrehajtotta. A nép majd megél valahogy így is mondogatta, fontos, hogy életben hagyják. De a katonai behívásoknál, akit csak valamilyen rügygyel föl lehetett menteni, azt kihúzta a katonáskodás alól. Magához hívatta titkos megbeszélésre a legmegbízhatóbb burszánu rokonokat, és parancsot adott nekik, hogy járjanak házról házra, és oktassák ki az embereket. Hamisítsanak halotti bizonyítványokat, ha kell, s el a férfiakat a havasban, mindegy hogyan és miként. Ő majd gondoskodik, hogy senki se kutasson utánuk. És gondoskodott. Voltak völgyek és falvak, ahonnan négy-öt embernél több nem vonult be. S a népek áldották a prefektusukat, anyák, gyertyákat áldoztak érte, és a papok miséket mondottak. Az a árulás, amit teszek, gondolta néha Jomburszánu a prefektusi irodában, és megborzongott ettől a szótól. De ugyanakkor tudta, hogy amit tesz, az helyes. Mert a háború elveszett, és nem szabad, hogy vele vesszen a nép is. Nem volt tisztában vele, mikor érlelődött meg benne az a fölismerés, hogy a háború elveszett. Először csak úgy jelentkezett, mint egy nyugtalanító előérzet. Talán azon az estén, amikor bácstrajántól elbúcsúzott, és a gépkocsi vitte vissza a város felé, Bácstráján szavai okozták valószínűleg. Az, amit az igazságról mondott. Ez az előérzet többször visszatért, de igyekezett elhessegetni magától. Németország hatalmas, mondogatta magában, és nem veszítheti el ezt a háborút. De titokban érezte, hogy azért mondja ezt, mert erre alapra tette föl már két évvel ezelőtt Románia sorsát. Aztán egy napon fölkereste valaki a prefektusi hivatalban, aki bizalmasan szem közt akart beszélni vele. Egy régi barátja volt ez. Paraszt szülők, fia szintén. Aki viszont más oldalon próbálta képviselni azoknak érdekét, akiktől származott. Szélső baloldali képviselő volt valamikor, két évet ült börtönben is. És amikor kiengették, eltűnt nyomtalanul, és most ott ült Jamborsanú. Íróasztala mellett, és azt mondta, nem a pártállása fontos, most el, hanem a nép. És én azért jöttem, hogy közénk hívjalak, mint jó románt. Meg kell mentsük a népet. És Jomburszanu ebben a percben megértette, hogy az a nyugtalanító kis érzés igazat súgott, a háború elveszett. A háború elveszett. Néhány hónap múlva világosan látta már mindenki. Az utak megteltek visszavonuló német katonasággal, ukrán menekülők szekér piszkos, poros, lehorgasztott fejű emberekkel, s a végtelenben benyúló menet vonult, vonult az országon keresztül, keletről nyugatnak. Mindenki tudta már akkor a háború elveszett. Rossz lapra tették föl az ország jövendőjét. De a vezetők nem vesztették el a fejüket. A román politika hagyományos rugalmasságával igyekeztek tájékozódni a változott helyzetben. Titkos összejöveteleken készültek már a nemzetmentésre. A közeledő veszély egybe a különböző pártállásokat, már nem volt köztük ilyen és amolyan, mind románok voltak csak. Ősi parasztmondásokat idézgettek, a víz szalad, a kő marad. A vihar meghajlítja a füveket, de ki nem dönti. És, mindez azt jelentette, a német jött, voltak emberek, akik fogadták őket, a nép meghajlott előttük, és jó volt úgy. A német elmegy, jön az orosz. Lesznek, akik fogadják, majd a nép meghajlik előttük, és jó lesz úgy is, az orosz is elmegy egyszer. A fontos, hogy elsősorban románok legyenek a politikusok, akik ezt vagy azt a külső hatalmat kiszolgálják, csak másodszorban ezek vagy amazok. Fasiszta, kommunista, mindegy. Csak jó románok legyenek. Hazáruló nincs csak fűszál, ami meghajol, csak kő, ami marad, s megvárja, amíg elfut a víz, s elül a vihar. Aki ellenáll, csak kidől oktalanul, mint fenyő a szélben. és a nép nem szabad kidőljön. A népnek élni kell, hősiesség nélkül, ha kell alázatosan, de élni. És 1944. júniusában egy este, Jon Bursano a prefektus gépkocsián felrohant a hegyekbe. Csak a titkárja volt vele, és a gépkocsi vezető. Megbízható román mind a kettő. Egy eldugott fűrészmalomban várták már a népemberei, azok, akiknek szavuk volt a völgyekben, és a prefektus mondta. Talán egy hét múlva, talán egy hónap múlva megadom a jelt. Akkor rá kell támadni a németekre. Nem nagyon. Életet nem kell kockáztatni azért, mert az élet drága, csak úgy, hogy egy kis zaj legyen, néhány hidat felrobbantani, néhány katonavonatot kisiklatni, lődözni egy kicsit, lármát csinálni, aztán vörös zászlókkal és ünnepléssel várni az orost megértettétek, majd ha megadom a jelt, s addig hallgatni, mint a sír. Az emberek sötéten állottak körülötte az ócska fűrészmalomban, s egy árván pislákoló olajmécs megnyújtotta fekete árnyékokat a pókhálós valakon. A román tud hallgatni, uram, jobban még, mint a sír. Aztán szótlanul oszlottak szét az éjszakában, erdők és hegyek elnyelték őket percek alatt. Mehetünk testvér szólt oda a prefektus fáradt hangon a gépkocsi vezetőnek, az autó némán gördült alá a hegyen. Így szervezte meg Jomburszanu felső moldovában az ellenállást, hogy mentsen a népen egy arasznyit. Mikor derekán megadták végre Bukarestből a jelt, valóban robbant is néhány félreelső híd, és a hangulat kedvéért ittott egy-egy értéktelen épület is tüzet fogott. Jól errejtőzött vadorzók Olykor egy-két lövést is leadtak a sziklák közül az utakon menetelő németekre. De csak a parancs kedvéért történt ez is, mert az emberek, akik az utakon figyeltek, ilyet szemmel látták, hogy a katonák között másfélék is meneteltek ott. Asszonyok, gyerekek, kóberes szekereken, melyeket kis sovány lovacskák lehorgasztott fővel. És a gyermekek sírtak és az asszonyok kenyeret koldultak, és a toprongyos férfiak, akik a szekerek mellett baktattak sötéten és kétségbeesve néztek a világba. Szekérkaraván, karaván, szekér karaván után haladt át a völgyeken, és ez a látvány iszonyattal töltötte el a falvak és tanyák népét. Mert ezek a menekülők nem németek voltak, és nem is urak, hanem parasztok. Szegény koldus parasztok akárcsak ők maguk, Beszarábiából és bukovinából futottak, és amiket az oroszokról mondtak, attól reszketni kezdett az emberekben a lélek. Vajon jól csinálta-e a prefektus? Vajon nem tévedtek az urak? Vajon nem kellett volna mégis beállani katonának, mind valamennyiüknek? Vagy kaszát baltát ragadni, ha másféle fegyver nincs, csak hogy a szörnyűség távol maradjon az országtól? de aztán mégis úgy látszott, hogy a prefektus jól csinálta. Az oroszokat vörös zászlókkal és ünneplésekkel fogadták, felszabadítóknak nevezték őket, és néhány berúgott katona erőszakoskodásától eltekintve aránylag jól megúzta az egész vidék ezt a felszabadítást. A prefektus ügyesen gondoskodott arról, hogy soha meg nem történt szabotások és ellenállási akciók, gombamódra nőjenek elő a semmiből, és országos hírűvé fúvódjanak föl. Minden falunak megoldta maga két-három hőse, aki magára vállalt valami kigondolt tettet, és hagyta ünnepeltetni magát az oroszok szemelattára. Sőt, az egyik élelmes falunak mártíriai is akadtak. Hatalmas tömeg sírja, ahol állítólag a németek által lemészárolt ellenállók nyugodtak. Az egyik meghatott orosz parancsnok még díszőrséget is adott a vértanúk sírja mellé, és nem is álmodott arról, hogy a hatalmas gödörben, mely fölött Stálin képével díszített oszlop hirdette a fölszabadulást, a falu elásott gabonája várt nyugalmasabb időkre. De alig zajlottak le az első izgalmak, új veszedelem támadt. Idegen emberek járták gépkocsikon a falvakat, és hatalmas, vörös hirdetményeket ragasztottak ki a falakra. A király meghirdette a háborút a németek és magyarok ellen. Elkezdődött újra a sorozás. A megriadt emberek szaladtak a megyeszékhelyekre, és keresték a prefektusukat. De az akkor már nem volt ott. Elvitték Bukarestbe miniszternek. Janel Bursanu miniszter lett. Maga sem tudta, hogyan és miként. Egy éjszaka orosz katona gépkocsi állt meg a lakása előtt. Két ismeretlen ember bejött hozzá, és felszólította, hogy azonnal jöjjön velük, hogy miért azt nem akarták megmondani. Egy nehéz, gondtelt és aggodalmas éjszakai autó után reggel hatkor megtudta, hogy miniszter lett. Különös világ várt rá Bukarestben, a politikusok egy része eltűnt, nem lehetett tudni, hogy hova. Csak suttogások utaltak arra, hogy a régi garnitúra visszavonult a hegyek közé, és ott várja be, hogy forduljon egyet újra a kerék. Csak azok maradtak a színpadon, akik nem voltak eddig exponálva, vagy akik már eleve számítottak egy orosz győzelemre, és a szerint helyezkedtek vagy akiket sikerült tisztára mosni a megszállók előtt. Ezen utóbbiak közé tartozott Jon Borszano is. Egy fél évig viselte a miniszterséget. Nem volt könnyű feladat. Az orosznak gabona kellett, állat kellett, fa kellett, olaj kellett, szén kellett, ember kellett, minden kellett. És semmi sem volt elég. Az ő feladata meg az volt, hogy mindent adjon és mégse adjon semmit. Először azt gondolta, hogy egy kis ravassággal sikerült megoldani a kérdést, pedig úgy, hogy két legyet üt egy csapásra. Minden orosz követelést az erdélyi magyarokon és szászokon igyekezett behajtani. A visszafoglalt Észak-Erdély másfél milliós magyarságát szabad prédának tekintette, elkoboztatta állataikat, gabona készleteiket és a munkaképes férfiakat összefogadta és elindította Oroszország felé jóvátételben. De az erdélyi magyarok vezetői egy kétségbeesett lépéssel mégis megmentették a népüket a végső pusztulástól és megtették azt, amire Bulszanú nem számított. Az egész erdélyi magyar népet átvitték a kommunista pártba és az oroszok védelmét kérték a román nacionalizmus ellen. Már-már úgy látszott, mintha az oroszok egy önálló erdélyi népköztársaságot akarnának létrehozni. Erdélya milyen kell maradjon, hördült végig a jelszó a román politikusok között, és ugyanúgy tettek, mint annak idején, mikor a németen múlott az erdélyi kérdés. Hízelegni kezdtek az orosznak a legmesszebb menő erőfeszítéssel, és hogy hűségüket még jobban bizonyítsák, Tömegestől léptek be ők is a kommunista pártba. A hadművelet sikerült. Erdélyt visszacsatolták Romániához. Így került be a kommunista pártba. Erdély miatt Jön Burszánú is. Mégiscsak egy fél évig maradt miniszter. Maga mondott le, egészségi állapotára való hivatkozással, Miután Erdély ügyét elrendezték. Sokan nem értették, hogy miért tette ezt. Sokan hibáztatták is miatt a barátai közül. Kötelességet kitartani, mondták, és védeni a román nép érdekeit a kommunisták között. De Ion Bursanu mégis lemondott. Azt mondták, családi bajok szekték a kedvét. Akkor halt meg az apja, Kosta Bursanu, az oroszok börtönében, és hiába volt Jonel miniszter, és hiába lett kommunista, nem tudott segíteni rajta. Feleség egy orosz ezredessel élt együtt. Talán valóban hozzájárultak ezek is a lemondásához, de az igazi ok mégis más volt. Jon Bursanu megundorodott a saját politikájától. Valami mélységes belső undor töltötte el, és ugyanakkor megszállta egy bizonytalan rettegés is, hát ha mégsem helyesen csinálták, hát ha mentés helyett a pusztulásba vitték a nőpet. Néhány héttel azelőtt nála járt az apja Bátya bács Tanaszé a legidősebb burszanú. Ez akkor volt, amikor Koszta ügyvédet az oroszok letartóztatták, mert gyalázta a szovjet hadsereget, amiért a házából kidobták. Bács Tanaszé nagyon gondtelt volt. Némák a legelők, mondta, és szemrehányóan nézett úri unokajcsére a miniszterre. Nem szól a kolomb, s azt hallom, el, hogy azokkal tartasz te is, akik a juhainkat elhajtják, embereinket munkára parancsolják, és apádat a börtönbe tették. A fű meghajlik a szél alatt, felelte Jonel, s feláll megint, ha a szél elül. Érted ezt, bácstán a szél? Az öreg bólintott néhányat, aztán sóhajtott. De sokat tanultál, Jonel, úr vagy, kell tudd, mit cselekszel. Én csak azt tudom erre mondani a magam eszéből, hogy megeshetik az is, ha soká tart a gonosz idő, hogy hitvány, rossz füvek erőre kapnak, és a jó fű rendre kivész, és akkor nem lesz, ami felálljon, ha változik az idő. Se fű, se, fa, se ember, csak gyom. Már is nagyon sok a hitvány gyom, Janel. Ezekre a szavakra sokszor kellett visszagondoljon. Sok volt a gyom valójában, és egyre több lett. Új arcok bukkantak föl a politikai életben, és nem lehetett tudni, hogy honnan jöttek. Izgágák voltak és követelőzők, a nép nevében beszéltek mindig. De semmi közük nem volt a néphez. A nép nevében követeltek, de a néptől akartak elvenni mindent. Nem is románok voltak, zsidók és mindenféle idegenek. Előbújtak, megnőttek, szájaskodtak, és a demokrácia nevében mindenkit lehurroktak, aki másképp gondolkozott, mint ők. És egyre többen lettek. Fokozatosan dulták szét az országot. Mindenütt ott voltak. Nekik engedelmeskedett a rendőrség, és ők voltak az oroszok tanácsadói. Feljelentéseikre emberek százai tartóztatták le. Becsületes jó románokat, és nem lehetett tudni, hol végződik majd mindez. Jan Bursanu még néhány hétig figyelte tehetetlenül ezt a változást, próbálta kimenteni az apját a börtönből, de csak sajnálkozó válvonogatásokat kapott. Az ország fölött ma nem a kormány uralkodik, mondta búcsúzóul a barátainak az utolsó titkos összejövetelükön, hanem egy titkos társaság. Reánk már csak azért van szükségük, hogy cégtáblának használjanak a tulajdon népünk felé. Én ezt nem vállalhatom tovább. Aztán ott hagyta Bukarestet, és fölment a Pietra Neagrára. Tavasz volt, április eleje. Délután érkezett meg a hegy alá, esett az eső, szélverte a fellegeket. A csúcsok nem is látszottak. Sötét, szomorú nap volt. A gépkocsi, amelyik idáig hozta, megfordult, és visszatért a város felé, ő pedig kezébe vette a kofferjét, és ment föl a csúszós ösvényen, a megszokott régi ösvényen, a zuhogó esőben lassan, fáradtan és nagyon egyedül. Bács Traján háza felé. A ház még állt. Megrokkantva is öregen, de állt. Nem lakott benne senki. Ott állt előtte a korhat nyírfapad is, amelyiken valamikor Bács Traján üldögélt, de kietlen volt minden és elhagyott, akár maga az esős, szomorú délután. Jonel fölért, kinyitotta a lazán betámasztott ajtót, és belépett a házba. A lakatlanság hideg szaga, kihűlt tűzhely szaga csapott az arcába, és sötétség. Tüzettett, a kabátját fölakasztotta száradni a gerendára, aztán leült a rozog a patkára, tenyerébe hajtotta a fejét, és arra gondolt, mennyit ültem itt, ezen a padon. És arra gondolt, milyen régen is volt az, talán nem is ebben az életben, talán nem is ezen a földön is. Arra gondolt, valahol elromlott a világ. Én rontottam el, vagy más? Vagy valamennyien együtt? Igen, alig, hanem valamennyien együtt elrontottunk valamit. Kint süvített a szél, és vert az eső. Keserű ködöket leheltek az erdők, s a hegyek csúcsa elrejtőzött a felhők közé, mintha nem is tavasz lett volna, hanem ősz. A világ kietlen volt és puszta, akár egy útszére dobott ócska bocskor, aminek a gazdája már régen nem él. A tűz pattogott, nézte a lángoló bükfa hasábokat, és arra gondolt, ezt a fát még bács Traján hasogatta föl az öreg, és látta maga előtt bács Trajánt, ahogy ott állt a favágó tönk mellett, feketek alapjában előre előrehajulva, és csontos keze lassú nyugalommal hasogatta a fát. És hallotta a hangját, ahogy ott a padon mondta azon az őszön, ahol nincs igazság, ott békesség se lehet mert az igazság és a békesség az egy, és nekünk nincsen igazunk, mert az iskolákban olyasmit tanítanak, ami nem igaz, az emberek olyasmit kiabálnak, ami nem igaz, és az urak olyasmit cselekszenek, ami nem igaz, és ezért háború lesz, és pusztulás, és nyomorúság, és halál. Így mondta bács Traján, igen, és aztán meghalt, igen, ő tudott valamit, amit mások nem tudtak. Ez a valami az volt, hogy a békesség és az igazság ugyanaz, és a nép jövendője mindig csak az igazságon múlik, és semmi egyeben. Eskügy meg jön el, mondta akkor, és még a hangját is hallotta, Reszelős fáradt öreg hangját, ahogy a szavakat mondta, esküdj meg, Jonell, hogy csak az igazságot cselekszed mindig és mindig, mert csak az igazság az élet, és ami nem igazság, az pusztulás, és aki az igazság ellen cselekszik, a nép ellen cselekszik, esküdj meg, el. és ő megesküdött. Visszacsengtek emlékezetéből a szavak, ahogy mondta őket, úgy segítsen meg engem az Isten, úgy segítsen meg engem az Isten, gondolta, és megborzongott, mint aki átkozódik. Mert vajon az igazságot cselekedte-e mindig? Szóban és tedben és szándékban? Igen, szándékban, abban bizonyára, de tedben. Ki tudhatja azt? A politika csupa ravaszkodás, színlelés, csupa tekervény. Az ember mondja ezt, és teszi azt, hogy a végén Amaz legyen belőle. Az ember erre indul, hogy Amarra megérkezzék. Az ember csal és hazudik, hogy diadalra juthasson az igazság. Ez a politika. De vajon diadalra jutott-e csak ugyan? Juthat-e egyáltalán diadarra az igazság hamis utakon? Ez a kérdés... Ezt meg kellett volna kérdezni bács Trajántól. Most már késő. Hogyan is mondta csak az öreg? Nincs külön román igazság, csak egy igazság van, mint ahogy Isten is csak egy. Románnak, magyarnak, mindenkinek. Így mondta valahogy. Talán itt volt a baj. A sokféle igazság körül, ami nem is igazság volt, csupán politika. Esett, esett, a vénkiaszott ház nyögött a szélben, valahol szúpercegette györeggerendában, mintha az időt mérte volna. A lakatlanság megborzongatta jomborszanut, a bácstráján házában. Ilyenek lesznek a románok házai, gondolta, és a torka összeszorult. Minden ház ilyen lesz, üres, lakatlan, emlékek és kísértetek tanyája. Kísértetek földje lesz a román föld, valahol elvétettük az igazságot. A pókhálós ablakokon kívül kitárta szárnyait a sötétség, mint egy óriási fekete holló. Ült a padon szemben a tűzzel, ült, ült, érezte, hogy fáradt. Fáradt és öreg, és nem úgy fáradt és úgy öreg, mint egy paraszt, aki munkáját elvégezte hanem mint aki nem tudott elvégezni semmit, se szántást, se vetést, se aratást, se legeltetést, se telelést, semmit, semmit, mint aki követ szántott és konkójt vetett, mint akit aratás előtt elvert a jég, juhai métejben eldöglöttek, mint akit meglátogatott az Isten, mert valamiről megfeledkezett. És most ül, ül, Egyedül a kihalt házban is gondolkodik, mi volt az, amiről megfeledkezett. Kint egyszerre csak léptek, szortyogtak az ázott gyepen, fölfigyelt, valaki jött az ajtó lassan csikorokba, megnyílt, valaki állt a küszöbön, fekete árnyék a fekete estében. Egy asszony. Nagyonisten, Jamburszano. isten, neked is asszony. Az asszony betette az ajtót, és közelebb jött. Nyers gyapjú szagot hozott magával, a bocskorai halkan szortyogtak. Amikor megállt a tűzfénye, megvilágította arcát a fekete fejkendő alatt. Márioára volt. Nem lepődött meg, valahogy olyan természetes volt, hogy eljött. Ülj le, Márioára! Az asszony felakasztotta ázatszumániát a kemence fölé, és leült közel hozzá a padra, az arca árnyékba került, ott ült mellette, és hallgatott. Átkozott idő, szólalt meg egy idő múlva a férfi, hogy mondjon valamit. Az asszony alig hallhatóan sóhajtott. Hallottam, hogy itt vagy, egy ember látott jönni föl a hegyen. Gondoltam, átjövök. Majd egy idő múlva hozzátette. Nagy úr lettél, el azt mondják, miniszter. Csak voltam már jó de ott bukarestet. Nem megyek vissza többé. Az asszony hallgatott egy darabig, csak a tűz pattogott, az eső kaparászott az ócska zsindejtetőn. – Te tudod, Jonel? – mondta aztán, és újra sóhajtott. – Tanult ember vagy, úr, tudnot kell, mit cselekszel. Jon nem szólt többet, csak ült, ült az asszony mellett, és arra gondolt, ennyire bíztak bennem, ennyire. Ültek és hallgattak. Néha fát tettek a tűzre. A lángok fénye játszott a kopott vén falakon sárgán bolondosan. Aztán az asszony megmozdult. Fölemelt egy szatyrot a földről, és letette kettőjük közé a padra. Egy kis ennivalót hoztam, mondta halkan, gondoltam, szükséged lesz talán valamire, nem sok. Egy kis puliszka túró, senkinek sincs sok. Mondd Mariuára, kérdezte John Bursano hirtelen, Mond. ha akkor itt maradok. Tudod, ha akkor, ma másképp lenne minden? Nézd ma már szinte öregek vagyunk, és megmondhatom nagyon nehezen mentem el akkor. És ha tudnád. Igen, felelte az asszony lassan, ha tudná az ember. Ma már öregek vagyunk, de hogy másképpen történt volna -e minden. Azt én nem tudhatom, jön el. Én csak azt tudom, hogy te azért nem maradtál itt, hogy minden jó legyen nálunk. Ezt mondta nagyapád, és ezt mondták az emberek is mind. És mégis rossz lett. És látod, Jonel, ha erre gondolok, szomorú leszek, és sajnálom, hogy akkor elmentél. Mert így nem csak azt kell megsirassam, ami most van, hanem azt is, ami már akkor elveszett. A kettőnk életét, Jonel. Ültek és hallgattak és öbb emberek jöttek az éjszaka sötétjéből, beléptek, köszöntek halkan, lerázták magukról a vizet, és leültek ők is szótlanul valahova. És tova éjfél felé, amikor már tele volt velük a ház, a bácstráján régi elhagyott háza, Jomborszano megmondta nekik, hogy mindennek vége van. Az ország rablók kezére került. Az emberek hallgatták a szavait. Nem kérdeztek semmit. Nem is mondtak semmit. Csak éppen sóhajtottak néha, ahogy csak parasztok tudnak sóhajtani, akik szokva vannak gondhoz, bajhoz, nyomorúsághoz. Szokva vannak ahhoz, hogy az élet nehéz, és hogy ebbe bele kell törődni. Majd rendre, ahogy jöttek, halk köszöntést morogva eltávoztak megint és Jomborszano újra egyedül maradt az asszonnyal. Te nem még? kérdezte, amikor az utolsó ember mögött is becsukódott az ajtó. – Biztosan vár már az urad. Az asszony a padon ült, mellette és belebámult a roskadó tűzbe. Sóhajtás nélkül mondta egyszerűen, Dimitrut elvitték Oroszországba. Az Éliás fia, a zsidóé – akit annak idején lefogadtál a csendőrökkel, hazajött, és el akarta venni Dimitri a malmot. Dimitru nem hagyta magát, és erre az éliás fia elvitette őt Oroszországba éppen úgy, ahogy te annak idején elvitetted az apját. csönd volt a házban a szavak után. Csak az eső kapart halkan a tetőzsindejen, a szél mint egy nyugtalan kísérted zúgatta a padlást. Valahol fent a gerincen nyögtek a fenyők. – Azt hiszem, valamit rosszul csináltunk, Marioára, – mondta a férfi halkan is. A hangja reket volt és szomorú. – Valamit, amit politikának neveznek. – Emberek vagyunk, el, felelte csöndesen az asszony csöndesen – és nagyon jóságosan, anélkül, hogy elfordította volna fejét a tűztől. Emberek vagyunk mindannyian. Öt napot töltött Jon fent a piatra házban, aztán egy délben lihegő suhanc érkezett fel hozzá, és jelentette, hogy géppisztolyos emberek járják oda lenne a házakat. Gépkocsin jöttek, és Jon keresik. Ekkor összeszedte kevés holmiát, és fölment a hegyek közé egy eldugott kalibába. Ott élt néhány hónapig. Az emberek rejtett utakon élelmet hortak föl neki, és híreket a világról. A hírek gonosz dolgokról tudtak. Szerte az országban folyt az ember vadászat. A havasok tele voltak bujdosókkal és néha katonasággal tereltették meg az erdőket miatt nyárderekán egy vasárnap összegyűltek a burszanuk a havasbeli kalibánál. Az öreg taneszé vitte a szót. Jön el, mondta. Belőled azért neveltetett urat a havas, hogy legyen, aki vezessen bennünket. Hogy legyen, aki ott lenne az urak között, eljár a dolgainkban, és megmondja nekünk ezt így, azt úgy kell csinálni. Jó, te lent tél, nagy lettél, sokat láttál és sokat tanultál. Amit mondtál, mi azt mind meg is tettük. Ha azt mondtad, szidni kell a zsidókat és a magyarokat, mi szidtuk a zsidókat és a magyarokat. Amikor azt mondtad, adjuk be az állatainkat a németeknek, mi beadtuk az állatainkat a németeknek. Azt mondtad, lőjünk a németekre, és mi lőttünk a németekre. Hazudjuk azt az oroszoknak, hogy őket vártuk, mást senkit, mondtad, s mi hazudtunk. És úgy fogadtuk az oroszokat, mint a testvéreinket. Jó. És mégis ide jutottunk. Se állataink nincsenek többé, se békességünk nincsen. A fiatalokat Oroszországba vitték. Minket megnyomorítottak mindenféle rendeletekkel. Én azt hiszem, John el, hogy idáig eljutottunk volna akkor is, ha nem szédjük a zsidókat és a magyarokat. Nem adjuk oda állatainkat a németeknek, és nem lövünk utána közéjük, és ha nem fogadjuk testvérként az oroszt. Én azt hiszem, John el, hogy az, amit ti ott lent politikának neveztek, az nem egyéb, mint egy rakás hazugság. Hazudozás erre, és hazudozás arra. És én azt hiszem... Hogy nektek ötlent mindenféle felesleges dolgokat tanítottak a nagyiskolákban, és azt, ami fontos, nem tanították meg, hogy miként kell vezetni a népet. Mert látod, a pakurárok között is van jó pakurár és rossz pakurár. A rossz pakurár tövisek közé tereli a jókat, és köves helyekre, ahol a lábuk feltörik és ahol lesoványodnak. Mert még ezt is tanulni kell, látod, a pakurárságot. Én nem akarok rosszat mondani rólad, Jonel, mert te bizonyára nem tehetsz arról, hogy az urak odalent nem tanították meg neked a néppel való pásztorkodást. Helyszen azért nem, mert ők maguk sem értenek hozzá. De ha már itt vagy, hát azt szeretnénk, hogy megmondjad nekünk, hogyan látott te ennek az egésznek a végét? Meddig lesz ez így? Ha igazán pakurár lennél, s mi juhok, hogyan terelnél minket keresztül ezen a megbolondult világon, hogy életben maradjunk? felej nekünk, Jonel! Mert ez a fontos, és nem az, amit ti politikának neveztek. Jon ott állt a kaliba előtt, szemküzd az emberekkel, akik valamennyien burszanok voltak, mint ő, Nézte őket, és Bács Trajánra gondolt, s a Bács Traján utolsó szavaira az igazságról, és arra gondolt bizony, Tánászéjnak igaza van, hazugságra építettük a politikát, és talán ezért nem mentünk vele semmire. Mindaddig, amíg az orosz az országban van, mondta, józanul és tárgyilagosan a figyelő embereknek, Mindaddig nem jöhet semmi változás, sőt, egyre nehezebb lesz az élet, és egyre szegényebb és nyomorultabb lesz a nép. Az orosz birodalom pedig akkora hatalmas ország, hogy ellenemi egymagunk semmit sem tehetünk, még ha lenne is fegyvers, harcba indulna ellenük minden román asszony és minden román gyermek. Mindaddig nem szabadulhatunk meg az orosztól, amíg valamelyik másik nagyhatalom háborúba nem keveredik vele, ennek pedig ma még semmiféle előjele nincs. Talán nem marad más hátra, mint behúzni a nyakat, félreállni az útból, elrejtőzni és várni. Várni és várni. Megvárni azt a percet, amíg egy újabb háború közeledését érezni lehet. És akkor odállni azok mellé, akik a bolsevizmus ellen küzdenek. Ez az egyetlen lehetőség. Bács Tanazé bottyára dőlve hallgatta és bólogatott. Ez mindig az lehet, Jonel, mondta csöndesen, de ez még nem elég, ez még nem minden. Én csak éppen írni és olvasni tanultam meg úgy, ahogy egyebet nem. Mégis azt mondom neked, Jonel, hogy ez nem minden. Én más megoldást nem látok, bács Tanezi, felelte Jón Burszano. Lehet, hogy tévedek, de nem látok más megoldást. Az öreg elgondolkozva rá. Apró szürke szemével az arcát kutatta, aztán megszólalt. És mi lenne, Jónel, mit gondolsz? Mi lenne, ha valamennyi tisztességes ember összefogna, valamennyi tisztességes ember ebben az országban, nem a szerint, hogy román vagy nem román, hogy ilyen párthoz tartozik, vagy olyan párthoz, csak az szerint, hogy tisztességes, nem fegyverrel, csak úgy, hogy éppen összetartana, és segítené egymást. Én azt hiszem, Jonel, hogy sokkal több tisztességes ember van ezen a földön, mint nem tisztességes. A volt miniszter megdöbbenben nézett az öreg emberre. Lehet, hogy igazad van, bácstannaszi mondta aztán lassan, és lehajtotta a fejét. Erre még nem gondolt, azt hiszem, senki pedig lehet, hogy igazad van. Csak az a baj, hogy nehéz összehozni az embereket. Mert elvadították őket, mondta az öreg szinte haragosan. Már az iskolákban vadítani kezdték őket, s azóta is, hogy ez román, ez meg magyar, ez meg zsidó, ez meg német, meg mit tudom én? Hogy ez paraszt, ez meg iparos, ez meg városi úr, hogy ez ilyen párthoz tartozik, az meg amolyanhoz elvadították őket. Na mindegy, el. fejezte be a szavait. Ezen nem tudunk segíteni. Szóval azt mondod, hogy várni kell. Hát jó, várni fogunk. Mi? Itt fönn a hegyen tudunk várni, s téged addig elrejtünk itt magunk között, hogy amikor eljön az idő, amiről beszéltél, legyen, aki szót váltson azokkal, akik segíteni jönnek. Azt hiszem, ez minden, amiről beszélnünk kellett. Isten segítse, Jonel! Másnapjon Bursanu átköltözött az egyik gazdához aki magasan fent a plázsul muncsilorban lakott. Parasztruhában járt, bocskorban akár a többiek. Juhot legeltetett, sajtot készített, fát döntött. Egy csobán volt csak a sok közül. Három évig élt ott fönt a hegyekben, s akkor egy őszön, 1949 őszén volt ez, különös hírrel jött föl egy ember a faluból. Egy papforma, Idegen járja lent a falvakat, mondta, és jön burszánút keresi. Csak az idősebbeknek mondja el, és azoknak is csak négy szem között. Mások úgy tudják, hogy nyaralni jött a hegyek közé, ezt mondta a hatóságoknak is, és azok nem merik bántani, mert állítólag Amerikából való az öregember, és az amerikai követség autója hozta ki Bukarestből. S szeretnék tudni lent az emberek, hogy küldjék -e föl a lazur muncsilorra. Jomborszana meglepődve kutatott az emlékezetében egy régi ismerős után, akire ráillett volna a leírás, de nem találta olyant. Végül is úgy határozott, hogy találkozóra hívja az idegent, jó félnapi járóföldel odébb a Pojana-porkura. Négy Markos pakurár kísérte el oda, s szerte a gerinceken figyelők állottak készen minden pillanatban, hogy megkongassanak egy fát, ha veszélyt észlelnének. De az idegen egyedül jött, csak a kísérő volt vele, akit értekültek. Jomburszanú egy fenyőfának támaszkodva várta meg, amíg az idegen fölírt a pojánra. Már messziről figyelte, ahogy fölfelé jött a csapáson. Ismeretlen ember volt. Őszhajú ember, papos, fekete ruhában. Időnként megállt és lihegett. Látszott, hogy nehezen bírja a hegyet. Mikor Burszánu előlépett a fa mögül, és ráköszönt, az öreg ráemelte barátságos kék szemét, és néhány másodpercig nézte, aztán mondott valamit angolul. Bocsássul, meg, nem értek angolul, mondta Burszánu német nyelven, mire az idegen bólintott, és ugyancsak németül felelt. Én meg sajnos románul nem értek, de nem baj. Elbeszélgethetünk németül is. Fárasztó volt ez a hegy, a megengedi leülök. Leterítette a köpenyét a gyepre, és leült. A vezető odament a pakurárokhoz, akik valamivel távolabb voltak, és lehevert közöttük. John Bursanu szintén leült az idegen mellé, s kíváncsian nézte. – Reverend Baradlai vagyok – kezdte el az egy idő múlva. Amerikai lelkész, egyébként magyar. Innen származtam el valamikor ezeknek a hegyeknek a másik oldaláról, Erdélyből. Csodálkozik ezen, ugye? kérdezte, és kis kék szeme ránevetett Burszan Arra gondol, hogy mi dolga lehet egy erdélyi magyar papnak, azzal a jón Burszanu aki valamikor az erdélyi magyarok legnagyobb ellensége volt. Hát igen, ennek van egy kis története. Mondja, nem gondolt még arra, hogy önnek valamilyen feladata van ezen a földön? Több és nagyobb feladata, mint másoknak. Mondja, hisz ön Istenben? Döbbenten nézett a különös idegenre, és a tiszta kék szemek tekintete zavarba hozta. Zavarba hozta az is, amit mondott, az is, amit kérdezett. Valami egészen másszerű beszélgetésre volt elkészülve. Nem tudom, felelte zavartan és kis akadozva, de azt hiszem, hogy hiszek. Ami pedig a feladatot illeti, hát. Hosszú ideig. Magam is azt hittem, hogy van feladatom. Nagyon hosszú ideig. Románia és a román nép, gondoltam, ez a feladatom, de aztán kiderült? Mi derült ki? Hogy amit tettem, az mind nem ért semmit de nem értem, hogy miért beszélek erről önnek. és nem értem, hogy miért kérdezi ezt. De az öreg pap, mintha nem hallotta volna a kérdést. Tudja, mondta halkan, az ember hosszú ideig élhet úgy, hogy nem ismeri föl a feladatot, amit el kell végeznie. Nagyon hosszú ideig. De aztán egyszerre csak, mintha kinyílna a szeme, mondja, nem gondolt még arra, hogy Európa népei össze kellene fogjanak végre, hogy ezt éppen itt kellene elkezdeni a Dunai népeknél, ahol legnagyobb a veszély és a nyomorúság. Ön most úgy néznám, mint egy bolondra. De kérem, gondolja meg. Nem érkezett -e el végre a pillanat, amikor az itt élő kis népek össze fogjanak, hogy életben maradhassanak. Nem ez az egyetlen és utolsó megoldás ahhoz, hogy újra emberi élet és békés fejlődés jöhessen létre itt? Ha románok, magyarok, bolgárok, csehek, szerbek, horvátok, szlovákok mind összefognának, és nem azzal törődnének ezentől, hogy ki román és ki magyar, hanem csak azzal, hogy valamennyien békében és egyetértésben élhessenek. Mit gondol? Nem lehetne nagyot teremteni ezen a szerencsétlen foltján a földnek. Ide figyelje, Jomburszenó! Én nem ismerem. Nekem ehhez az egészhez talán semmi közöm sincsen, emberi gondolkodás szerint, mert hiszen én amerikai vagyok és amellett vén szamár, akinek már föld alatt a helye, azonban van egy isteni gondolás is. És ez az isteni elgondolás néha jelentéktelen emberekre bízza a nagy feladatot. A nyugati világ leszámolásra készül a szovjet diktatúrával. Amerika maga köré gyűjti Kelet-Európa leigázott népeinek az emigrációit, hogy az ő védnöksége alatt kialakuljon ezekből az emigrációkból az új Európa, amely majd ennek a mostaninak a helyére lép, amikor a leszámolás kelet és nyugat között megtörtént. De ezek az emigrációk sajnos odakint csak azt folytatják, amit itt abba hagytak, marják egymást. Áskálódnak egymás ellen, és ahelyett, hogy összeülnének és kidolgoznának egy tisztességes megoldást, mely módot adhatna arra, hogy minden ember békésen, elégedetten és szabadon élhessen, bármilyen nyelven is beszél, azon veszekszenek, hogy hol húzzák meg majd a határokat, és melyik uralkodjék a másik fölött. Én azt hiszem, Jon Burszánú, hogy az ön helye ott van most Amerikában. És talán az ön feladata az, hogy összebékítse ezeket a szerencsétlen egymásra vadított népeket, mert csak egymásra vadították őket, higgy el, hazugságokkal tömték a fejüket a népiskolától kezdve föl a parlamentekig, és ideje, hogy valaki letépje szemök elől ezeknek a hazugságoknak a pókhálóit, és rámutasson az igazságra. Lehet, hogy tévedek, John Burszano, hiszen én nem vagyok politikus, csak egy együgyű öreg pap, de azt hiszem, hogy ha az Úristen valakit egy nagyon nagy feladattal akar megbízni, akkor az igazságügyét bízza reál. Mert ennél nagyobb ügy nincsen a világon. A különös öreg pap beszélt és beszélt lassan, töredezetten, megállás nélkül, és jó burszanú, ahogy ott ült mellette, és tűnődő szemmel elnézett a messzi kék hegyekbe, egyszerre csak úgy érezte, mintha az idegen öreg ember szavain túl, valahonnan nagyon messziről, Bács Traján szavait hallaná, ahogy ott ül a fehér nyírfapadon, egy régi őszön, s beszél az igazságról, mely egyedül lehet csupán jövendője a népnek. A rőt bükkökről halkan pergett a levél, s a tiszta őszi csöndön át odahallatszott a túlsó hegy oldalból egy harkály kopogása. Estig beszélgettek ott a pojan a porkun, és amikor este lett, és a nap alászállt a hegyek mögé, úgy fogtak kezet egymással, mint akik régi ismerősök. Aztán az amerikai magyar pap elindult vissza a völgy felé, és a négy pakurárral. A plázsul muncsilornak vette az irányt. A hold magasan fönt járt már az égen, amikor visszaérkeztek a juhokhoz. A karám aludt. Aludtak a kutyák is. Csak a tűzparazsa izzott még, és mellette egy ember ült a bundán, és figyelt az éjszakába. Öreg ember volt. Szakállas. Bács Tanaszé. – Nos? – kérdezte, amikor Jon leült melléje, és felpiszkált botjával a parazsot. Eljött az idő, amiről szóltam volt, akkor felállta. Az öreg bólintott. Tudtam, hogy eljön egyszer. Minden idő eljön egyszer, csak kell tudni várni rá. Három hónap múlva John Bursano elbúcsúzott a havastól. Sűrű havazásban ment le az országútig éjszaka. Gépkocsi várt a lent, és egy amerikai egyenruha. Két hétre rá Németországban volt. Négy hónapot töltött Frankfurtban, és 1950. június 13-án, egy vidám, napos, jószagú szagú délután, reverend baratlaival együtt kiment az állomásra, és felszállt a brémai gyorsra. Az öreg pap jókedvű volt, és ez a jókedv Reá is átragadt pedig nyugtalanította kisé az idegen világ. Hiányzottak a hegyek és a megfontolt lassú beszédű emberek. Nyugtalansággal gondolt arra is, hogy oda a tengeren túl talán még idegenebb lesz minden, és félelem fogta el néha, hogy talán ebben az űrzavaros idegen világban meg sem értik az ő szavát, és bácstráján bölcsességét szánakozva megmosolyogják de aztán az öreg pap jókedve rendre reál is átragadt. A legutolsó kocsiban találtak egy teljesen üres fülkét, ezt lefoglaljuk, jelentette ki baradlai tiszteletes, és fiatalos lendülettel vetette föl csomagját a hálóba. Kettőnk számára, csodálkozott Burszano. Az üreg pap huncútól nevetett. Egy kis meglepetés is van, mondta. Maradjon csak itt, és tartsa a helyeket. Heten leszünk itt mindjárt. Heten, mint a konoszok, tette hozzá nevet gillve. John burszanú egyedül maradt és kinézett az ablakon. Érdekes, gondolta, milyen gondtalanul vidám tud lenni ez az öreg ember. Azért vajon mert pap, vagy azért mert amerikai. Vajon a papok igazán hisznek Istenben? Egy idő múlva nyílott az ajtó, és egy ezüstös hajú Szép szál barna ember lépett be a fülkébe. Sajnos minden hely foglalt, szólt rájon Burszán udvariasan, de a jövevény csak rávillogtatta egészséges fehér fogsorát, és hatalmas bőröngyét egy könnyed mozdulattal a hálóba lökte. Tudom, mondta, és ránevetett Burszán ura. Azért jöttem ide. A vén varázsló küldött, Lubovszki vagyok, oda nyújtotta a kezét. Burszán ugye? Honnan ismert csodálkozott az? Szabad a nevét még egyszer? Lubovski. Lubovszki, valahonnan ismerős ez a név. A fehér fogok újra felcsillantak. Valamikor egy cserkész kiránduláson voltunk együtt. Együtt szurkoltunk egy csónakban is, nem emlékszik? Az öreg varázsló fejébe vette, hogy összeszed bennünket újra. Persze, jutott eszébe a csónak. A furcsa öreg pap tett is már célzásokat rá, de nem értette meg soha, hogy mit akar vele. Érdekes, mondta. Igazán érdekes találkozás. Néhány perc múlva újra nyílt a fülke ajtaja. Ketten jöttek be. Egy kis kopott emberke, és egy magas előkelő megjelenésű úr. drákfi Lubavszki. Vrana vagyok, kérem. Vrana, Bazil szolgálatjukra. Méltóztassanak megengedni, hogy feltegyem ide. Köszönöm. De ne tessék fáradni vele, igazán ne tessék. Nagyon köszönöm, ha szabad lesz, leülök ide. Tessék csak úgy hagyni a lábát, engem nem zavar. A világért sem nézték egymást. Kicsit elfogultan, kicsit zavarodottan. Igyekeztek a megviselt, gondterhelt arcok mögött megtalálni az elmosódott régi vonásokat. Nem mondhatom, hogy megfiatalodtunk, törte meg Lobowski a csendet. Én bizony egyik teket sem ismertem volna meg. Én a drágfiúrat azonnal fölismertem volna, lelkendezett a kis sovány Vrana. Már amikor Münchenben véletlenül egy fülkébe kerültünk, már akkor olyan ismerősnek tetszett. Ha tudtam volna, hogy a nagy tiszteletű úr ezt a, ezt a különös meglepetést készíti elő, azonnal fölismertem volna drágfiúrat, drágfiúrral mi nagyon jól megértettük egymást annak idején. Érdekes, mondta a herceg, érdekes gondolat, ennyi év múlva újra összehozni hat embert, akik akkor néhány percig egy csónakban együtt voltak. Az öreg úr kísérletezik velünk, kedves herceg, vágott a szabába Lubovskij és furcsán felkacagott. Szeretnéd tudni a vén varázsló, hogy bűneink súlya alatt nem süllyed el most a csónak a nagy vizen? Én a magam részéről minden esetre hozok magammal egy kis megterelést. Nem tudom, a többiek hogy vannak ezzel. John Burszano hallgatta a beszélgetést, és valami furcsa folytogató érzés nehezedett rá. Nem tudta megmagyarázni, hogy mi volt az, mintha a sorsa attól a perctől kezdve, hogy ebbe a fülkébe belépett, kiszaladt volna a kezéből. Mintha hullámok játékszere lenne. ugyanazok a a hullámoké megint amelyek annak idején a csónakkal tovaragadták. Az emlékei mögül egyszerre egészen tisztán és élesen sütött vissza az a különös, szorongó érzés, ami akkor elfogta. A gazdátlan csónak, amit a víz sodort az ismeretlen felé, emlékezett, hogy akkor nem félt, egyáltalán nem. Mint ha tudta volna, hogy ott a hegyek között nem érheti semmi baj. De most? Most érzett valamit, ami egy kicsit olyan volt, mint a félelem. A vonat elindult, a beszéd abba maradt. Valamennyi arc az ablak felé fordult, mintha a szemek még egyszer utoljára fel akarnák szívni magukba az állomás képét, az életképét, ami ott a vonaton kívül nyűsgött és lüktetett. Az ajtó újra nyílott. Csak az öreg pap jött be egyedül mintha egy árnyéknyi is szomorúság lett volna az arcán, legalább Burszánónak úgy rémlett. Sajnos még ketten hiányoznak a társaságból, mondta. Az egyik csak Hannoverben száll föl, de a másik már itt van, azonban egészen elől a legelső kocsiban is azt tartja, hogy nem érdemes a csomagjaival megtenni azt a nagy utat idáig. Sóhajtott és leült Burszánó mellé az ablakhoz. Némely ember mérföldeket halad téves irányba, anélkül, hogy elfáradna. Aztán, mikor csak néhány lépést kellene tennie, hogy jó isvényre jusson, akkor sokkal Hiába! Ilyenek vagyunk mi, emberek. Nem pohrisnak hívják azt az urat, aki az első kocsiban ül? Kérdezte meg lassan Lubovszki, és homlokán összefutottak a ráncok. Nem azon múlik, hogy mi a neve egy embernek, válaszolta kitérőleg az öreg lelkész, és kinézett az ablakon a tűnő külvárosi gyárudvarokra. Nem, nem, jegyezte meg a Kisvrana a szolgálatkészen, de tovább ő sem tudta folytatni a mondatot. Szótlanul ültek szemben egymással. Csak a vonat kerekei csattogtak a sineken. Elmegyek, elmegyek, elmegyek hallott a az egyhangú csattogásban ezt az egy szót, mindig ezt az egy szót. Próbált erősen visszagondolni a csónakra, hogy tisztán lássa emlékezetében az arcokat, akik akkor körülötte voltak, de nem sikerült. Az arcokat valami homályos köd takarta már. Csak a folyóra emlékezett tisztán és a hegyekre, és arra ahogy a víz sodorta a csónakot, és a csónak imbolygott gazdátlanul, és a vízesés dübörgésére emlékezett. Volt ott egy öreg halász, szólalt meg lassan az öreg pap mellette. Hiribinek hívták az öreget, azt hiszem már beszéltem róla többször, de most azért említem meg újra, mert azt szeretném, ha külön-külön mindegyikük megfelelne egy kérdésemre, amit vele kapcsolatban fölteszek. Azt mondtam, ugye, hogy a vén híribi évekig tagadta azt, hogy van Isten, azért, mert a fiai meghaltak. De amikor látta, hogy egy evező nélküli csónak, amit hat gyerekkel elragadott a víz, megállt a vízesés fölött, ott, ahol nem volt semmi, ami megakassa, és addig ott, amíg mind a hat gyereket kimentették, akkor az öreg híribi arra gondolt, hogy talán mégiscsak van Isten. Mindössze ő nem találkozott még vele. Nos tehát ez a vén híribi elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Tudni akarta, hogy van-e Isten vagy nincs. Nem csak hinni, hanem tudni. Fogta magát és beült egy másik csónakba. Eldobta az evezőt és hagyta, hogy sodorja a víz a csónakot ugyanúgy. Mint ahogy annak a hat gyereknek a csónakját sodorta, és azt mondta, ha az én csónakom is megakad ott, ahol az a másik megakadt, akkor nincs Isten. Ha pedig nem akad meg, akkor van. Most pedig fölteszem a kérdést. Erkölcsös dolog volt-e, amit az öreg híri cselekedett? Volt-e neki joga kísérlettárgyává tenni Isten? – Feltétlenül, szólalt meg elsőnek Lubovszki határozott hangon, mert vagy van Isten, vagy nincs. Ha van, akkor minek csináljunk belőle titkot? Minden ember kutathat utána a maga módja szerint, ha pedig nincs, hát akkor meg úgyis mindegy. – Hogy van Isten, vagy nincs Isten, azt mindenki magában hordozza, mondta a herceg. Tehát, amikor az a halász föltette magának a kérdést, már meg is volt benne a felelet rá. Ezt a feleletet akart a külső körülmények által igazolva látni, vagyis nem bízott magában. Hogy pedig az életét kockára tette azért, mert saját magában nem bízott? Ezt nem lehet sem erkölcsösnek, sem erkölcstelennek nevezni. Legfeljebb gyöngeségnek. Ezek szerint a kérdésnek az a része, hogy Jogos volt-e, amit tett, vagy nem? Már elesik, mivel minden embernek joga van ahhoz, hogy gyönge legyen. Az öreg pap oldalra hajtott fejjel figyelt a szavakat, és csöndesen bólogatott. A herceg beszéde után várt egy keveset, majd odafordult Rana Bazil felé. És ön, kedves Vrana úr? Hogyan vélekedik erről? Szabad volt-e az öreg hiribinek? Hísérlet tárgyává tenni Istent. A sovány kis boltos elvörösödött az izgalomtól, és összekulcsolt kezét ropogtatta zavarában. Én, kezdte elhebegve én nem is tudom, izé, hogy mit mondjak erre kérem. Aki nem hisz Istenben, az kérem az én szememben, hogy is mondjam azt kérem olyan, mint a kommunisták. Hát szabad kérem kételkedni az egyház tanításában? Hát szabad kockára tenni az életet, az Isten legszentebb ajándékát? Ez kérem Isten kísértés volt, amit az az ember csinált, és az Isten kísértés még a káromlásnál is nagyobb bűn, kérem. Engedelmet kérek, de szerintem az az ember vagy őrült volt, vagy... Vagyis mondjam, kérem, nem, nem, nem, engedelmet kérek, ilyesmit nem szabad csinálni... Kételkedni az Istenben kérem, hát nincs igazam? Ez bűn. Jó burszán a tisztán látta Lubovszki arcán azt a kis gúnyos rándulást, amivel Vranha baszil dadogó szavaira reagált. A herceg arca mozdulatlan volt, és látszólag szórakozottan nézett ki az ablakon. Mennyire tud uralkodni ez az ember az arcán, gondolta évszázados nevelés, persze. Ezek a magyar urak gőgösebbek annál sem, hogy a véleményüket leengednék olvasni az arcukról. – Még ön van hátra, Burszan úr – rázta föl gondolataiból a paprekettes hangja – vagy ön, mint politikus titokban akarja tartani a véleményét? – Nincs semmi okom rá – felelte komolyan – különben is nagyon jól meg tudom érteni azt az öreg halást. Talán onnan van ez? hogy én is ilyen egyszerűen gondolkodó hegyi emberek közül származom. Az ő helyében talán én is ugyanezt tettem volna, ezért tehát nem is érzem illetékesnek magamat arra, hogy ítéletet mondjak fölötte. Különben is azt hiszem, egyedül Istennek van csak joga, hogy ítélkezzék az emberek gondolatai fölött. Nem tudom, hogyan végződött annak a szegény öregembernek a furcsa kísérlete azzal a csónakkal, de biztos vagyok benne, hogy az Isten eligazította vele ezt a kérdést, és hogy a mód, ahogyan eligazította, feltétlenül igazságos volt, és az öregre nézve is kedvező. Az Isten szereti az együgyű öreg embereket fönt a hegyekben. Egy pillanatig arcán érezte Lubovszky fülkésző pillantását, és amikor oda nézett, látta, tekintete találkozott a festő nyílt, tiszta nevetésével. Fadöntőket hallottam ilyen formán beszélni a lengyel hegyekben, mondta Lubovszki, és megvillogtatta a fogait. Szeretem az ilyen egyszerű, egészséges filozófiát. Ha lenne most előttem egy pohár fenyőpálinka, azt mondanám, hogy Isten éltessen, testvér. Vrana Bazil mekegve kezdett nevetni, és a herceg is elmosolyodott. Ami híribit illeti a halást, szólalt meg ekkor a pap, és a hangja nagyon komoly volt, az ő csónakja nem akadt meg, hanem alázóant a mélységbe, és porrá törött. Őt magát holtan lelték meg jóval lentebb a tutajosok. Szörnyű, rémüldözött a kisfrana, ha elgondolja az ember, de én azt hiszem, folytatta az öreg pap zavartalanul, hogy az a pillanat, az az egyetlen pillanat, amikor ott lebegett, élet és halál között, és tudta, hogy a csónak nem akadt meg. Én azt hiszem, az az egy pillanat kárpótolta őt mindenért, amit az élet elvett tőle. Csönd volt az öreg pap szavai után. Lubowski felhúzta a szemöldökét, és úgy nézett maga elé mereven egy pontra, mint aki egy gondolattal küzd, amitől nem tud megszabadulni. A herceg mozdulatlan arccal nézett ki az ablakon, és a szeme valahol nagyon messze járt. Brana Vazil a cipője orrát vizsgálta, mintha porszemeket keresne rajta. Jombúrszanú szeme megakadva este az öreg pap száját, mintha még várt volna onnan valamit. Újra érezte magában azt a különös nyugtalanságot, mintha megmagyarázhatatlan és titokzatos veszedelem leselkedne valahol, mintha kevés lenne már az idő, és nem sokára ki kellene szállni, vagy valami... És ez alatt, a kevés idő alatt még valami nagyon fontosat kellene eligazítani. Csak éppen, hogy nem akar az eszébe jutni, hogy mi az, ami még fontos. És... Azt gondolja tisztelendő úr, hogy az öreg halász abban a pillanatban tudta? Reverend Baradlai ránézett, nézte néhány pillanatig figyelmesen és elgondolkozva, aztán fehér fejével alig észrevehetően bólintott. Biztos vagyok benne. felelte is hangja, határozott volt. Aztán csak a vonat kerekei csattogtak a sineken.